26. Kaptam egy levelet Martintól. Nagyon kedvesen megköszöni benne a nevére letít helyezett összeget, amelybe annak idején én is beszálltam. Ismered a feltételeit. Ez azt jelenti, hogy rövidesen megüljük a lakodalmát. Edward hívott telefonon. Lehetséges. Milyen kár, hogy Tom ezt már nem érhette meg. Büszke lett volna a fiatal és erdült Martinra. Hiányzik nekem, Tom, tudod-e? Remek ember volt, remek jellem. Tudom. Apám említésétől az idő egyszeriben összezsugorodott, és fölidézte azt a régi elfeledett kort, amikor még az apám fia voltam, s egyszer s mind már a fia apja is. Nagyon örülnék, ha így lenne, mondta Edward. Szerencsés ember vagyok, évtizedek óta kísérhetem figyelemmel Ingrid boldog házasságát. Most meg lehet, hogy Martin is megházasodik. Annáról nem igazán tudom, mit gondoljak. Martin szereti, ez világos. Úgyhogy majd megenyülök iránta is. Szellé és Gyöneten úgy látom remekül megvannak egymással. Mire észbe kapsz, meg lehet mindkette házasságra lépnek. Mit szólsz hozzá? Igyekeztem könnyedén és derűsen válaszolni, még egy kedélyes röhintést is hallattam Edward stílusában. Hogy állnak a dolgok a bizottságodban, elnök úr? kérdezte. Szó-szó! Maga vagy a diszkréció, ugye? Jól jegyezd meg, amit mondok. A legközelebbi kormány átalakításkor feljebb kerülsz. Kicsit feketeló vagy, még a számomra is. De a visszafogottságod nagyon is beválik. Sokan kedvelnek. Bíznak benned. Ez manapság valóságos csoda. Már senki sem bízik senkiben. Jut eszembe! Ha Martin és Anna dolgából tényleg eljegyzés lesz, szeretném, ha az esküvőt hátliban tartanák. Mi a véleményed? Általában ugyan a lány családjánál szokás az ilyesmi, de Anna szülei elváltak. Az anyja Amerikában él. Lehet persze, hogy túl korai még ez az egész, de hát ez csak egy ötlet. Mondj valamit! Az ötlet kiváló, Edward. De még eljegyzés sem volt. – Így van, így van, akkor tartsuk Hartliban az eljegyzési partit. – Nevetett. – Csökönyös alak vagyok, mi? – Na, kortól van. Egyre szívósabban kötődöm a családomhoz. Megállítanám az időt. Fúra dolog ez az öregkor. – Mindig tudtam, hogy így lesz, ha szerencsésen megérem. Mégsem számítottam arra, hogy ilyen hamar itt lesz. – Túl korán jön. – No, hagylak. Szerintem jól tettük Tommal, hogy gondoskodtunk Martinról és Sullyról. Ingrid meg majd megkapja hartley ugye? És még jó sokat. Szóval... Edward, kérlek, nagyszerűek voltatok velünk és a gyerekekkel. Még sokáig leszünk együtt mindnyájan. Hosszú évek állnak előttünk. Remélem, ne haragudj, hogy kicsit érzelgősre fordult ez a beszélgetés. Martin nősülési terve az oka. Eddig nem mondtam, de persze eszembe juttatta Ingrid édesanyját. Szörnyű veszteség ez nekem, tudod? Na no, most bár tényleg befejezem. Vigyázz magadra! Te is, Isten veled, Edvard! Leraktam a kagylót, és némi erőfeszítéssel megpróbáltam eltüntetni lelki szemeim elől apám képét. Mintha azt mondta volna, te ugyan már kikerültél a fiú sorból, de besz szavamra, remek a fiad. Mit művelsz? Miféle apa vagy? Mindig távolságtartó fia voltál apádnak, anyádnak is. Márpedig egy ilyen hidegszívű fiúból hidegszívű apa lesz. Lehet, hogy hidegszívű apám volt. A látomás elfordította az arcát, mintha a sok-sok évnyi szeretet hiány agyon nyomná.